az Erzsébet téren, ha így hívják. Résztvevők Bakács, Filipov önök, meg én. A belépés változatlanul dítalan, hogy mire beszélgettünk, a helyszínen meg tudják este fél-nyolc óra után. Magyarul Angyal szív film zenéjét hallják, melynek rendezője Ellen Parker volt, Executive producer pedig Andy Vajna. Életének no, maybe the cemetery. One of these tunes? 75. évében hosszú betegség után Budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna.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 Nagyszerű humora volt, nyitott volt mindenre, és telis is tele volt ötletekkel, tervekkel. Ha akart valamit, rögtön a csúcsra tört, szeretett sielni, egész a versenyzési vitte, szeretett enni, megcsinálta a város egyik legjobb éttermét, szeretett utazni, vagy egy repülőt, szeretett filmeket készíteni, Hollywoodi meg sem állt. Aztán hazajött, hogy átadjon valamit a tudásából, amit évek alatt felhalmozott. Hihetetlen eredményeket ért el, amikre csak ő lehetett képes. De ez a munka félbe maradt, pedig még sokáig szükségünk lett volna rá. Tudtuk, hogy idős, hogy gondok vannak az egészségével, de több energiája volt bármelyikünknél, elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha is kifogy belőle. Ezen a héten kedden találkoztunk volna, gondolom egy újabb ötletét akarta megosztani. Isten veled, Endi, remélem elég sokszor mondtam neked, hogy köszönöm. Zárja sorait, Divinyi Réka. Uh, oh, so now, uh, you remember him after all, huh? Yeah, he was my father. beautiful the kind of eyes that can tell just what's going on inside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 ha, akkor holnap. Ma, 2019. január 21-én, endi Vajna halála után másfél nappal, vagy kettővel, ezeket a sorokat pont-pont-pont felolvasni.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 Egy gyakorlatias ügyes kockázatvállaló és a vagány vállalkozó története az övé és több ezer főt foglalkoztató üzletre az ázsiai filmforgalmazó cégen át Hollywood első vonaláig és aztán tovább az óperencián túli újra született Magyarországig. Írja, írt a nekrológiában Simó György. És egy messze nem példaértékű ember is, aki sehol nem tudta összeszedni azt, amit vélhetően már gyerekkorában sem kapott meg,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 zárja, illetőleg zárta a sorait még tegnap Simó György. Ma 2019. január 21 e hétfő van, négy perccel múlt fél nyolc. Rövidesen felhívom Bereczki Csabát, aki akárcsak Kovács András Bálint Párizsban tartózkodik. Gerald Angel Uh well yeah I could be free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 Magyar Nemzeti Film Alap kuratúriumának tagja a Kovács András Bálint, a másik pedig Berezki Csaba, akit rövidesen hallani fognak. Az indexem Brückner Gergely vezetőírásában már arról szól a történet, arról szól a fáma, hogy osztják föl azt a birodalmat a szó és a szó értelmében, ami Endi Vajna után maradt. A mai Keifei talán azért talán mert erről tegnap nem beszélhetett, ha beszélni fog ha, akkor holnap tűzi műsorára. Moes csak érintőlegesen kerülhet szóba. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Elérhetőségem dörö.pont fialajanos kukac gmail.com Jó reggelt. Lehet? Én amit el akartam, vagy el tudtam mondani, úgyhogy utólag ne szégyenkezzek semmi miatt, viszont elmondjam mindazt, amit szeretnék. Azt az elmúlt közel háromnyed órában elmondtam, két embert fogok hallgatni, az egyik te leszel, a másik Kovács András Bálint, téged vagy veled a munkám hozott össze, Kovács András Bálint pedig a csoporttársam volt a karom Ha szükséges, kérdezek, de semmilyen vonatkozásban nem szeretnék okvetetlenkedni. Figyelek! Jó legtölt kívánok! Hát a, elsősorban a, az a közben, amit ez a, a Simó Gyuriinak, ez a levele, amit és én is uh, uh, olvastam tegnap, ami egy nagyon szép levél, de ugyanakkor, meg uh, hát tartalmaz olyat, hogy ami, ami egyáltalán nem felel a valóságnak, csak nagyon jól hangzik. Ez volt az, az egyik az az volt, hogy a Kyendivel dolgozott, nagyon sokat kapott tőle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 Ilyen többször előfordulhat, beszegető társaim külföldön vannak, türelmüket kérem. Megszakad, de ilyen máskor is előfordulat, folytatjuk, nem fog bennünket megzavárni. Figyelek. Tehát, uh, nem tudom, hogy eddig lehetett hallani, de tehát, hogy az én magaság, hogy, hogy a lelket, lelkekből vett el, meg nem tudom, mi ez egy sima hülyeség. Valami uh, jó főnök volt, én, én nem meg is lepődtem, mert én ismerem kb. 25 éve, és uh, Utóbbi nyolc éve dolgoztunk együtt, kvázi egymás mellett, és, és tényleg nagyon sokat kapott az embertől, szakmailag, de emberileg is. És az sem igaz, ebben a levélben szerepel, hogy, hogy ezt az egész filmalapot túlságosan is a saját arcára, vagy a saját szemére formálta, mert egy csomó olyan film született meg, amelyel ő, ha csak rajtam múlt volna, nem született volna meg, de épp ez volt az egyik egyik óriási amit, amit, amit, amit én egyébként csodáltam, mert nem nagyon találkoztam addig jennel, és én elmúltam, mert 40, amikor elkezdtünk dolgozni. Jó, egy pillanat, ugye minden megemlékezés félig meddig az emberről saját magáról szól, aki írja ebből adódóan aztán ahány ismeretség, annyi megemlékezés függetle attól, hogy azért nagyon sok hasonló vonás mutatnak ezek az írások, és több hasonló vonás mint amennyire különbözőt. Ez ezek az ismeretségek, amelyeknek csak egy részét ismerem, vagy amelynek csak egy részét fejtettem így. itt fel a mai műsorban, azokból ezek a pillanatok adódnak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 És hát tényleg egy fantasztikus pasi volt, azon kívül, hogy hihetetlen jó szakember volt, és a semmiből nem csak a filmalapot hozta létre, és itt a közpénzek, meg egyebekről is szó esen. Azért, ha nincs az Endi, ma például nincs olyan cégek, nincsenek, mint a magyar filmgyártóvállalat, tehát a Ma Film, nincsen magyar filmlaboratórium, és nincsen magyar Ez Mind a hármat, az Endi vezetésével a magyar alap mentette meg, természetesen közpénzekből, de addig is közpénzekben működött, hú, több mint 20, nem tudom hány évig, és mégis a csődszévre jutott uh, 2010-re ezek, ezek a vállalatok. Uh, Arról nem beszélve, hogy a producereknek a megmentése 2010-ben, hiszen az előző rendszerben, a Magyar Mozgókép alapítványban uh, egy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 akkor, akkor ezek a producerek kerültek, nem kicsi bajba, itt nem a cégek, cégüknek a megszűnéséről lett volna szó, hanem a házukról. És a a, a magyar a, a filmalap létrejöttével ezt is, bár ez nem volt benne az eredeti tervbe, de hát az Endi másodpercek alatt felismerte, hogy ha most az összes producer vagy a 80%-ok tönkre megy, akkor kivel fog filmet csinálni? És, és, és azt egy külön, külön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 pozitív way of life uh, felületes szemlélete, hanem, hanem azt mondta, hogy mi tudunk valamit, és befogjuk bizonyítani, hogy nekünk volt igazunk. És, és egyszerűen a szó minden értelelben lepörget róla mindenféle ilyen támadás, mert csak arra koncentrált, amit csinált. Biztos, hogy belül őt is érzékenyen érintett néhány iszonyú ajas uh, uh, támadás,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 de 2019. január 21-én 7 óra 54 perckor immáron, múltidőben vagy befejezett múltban elmondhatjuk, mi ketten, de inkább te, hogy ez sikerült neki. Mert úgy tűnik, hogy igen. Hát abszolút sikerült neki. Mit jelent Én... az, hogy félbe hagyta a munkáját, mint mindenki? Tehát attól, mert valaki valamit befejez, mindenféleképpen félbe, hogy valamit, mert a fejében mindenkinek ott van egy terv akkor, amikor érte jön a kasszás.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 És nem gondolom azt, hogy, hogy bárki annyira hülye lenne a, a kormányban, hogy ezt, amit ők hoztak létre, ezt. ezt Olyan a szó átvitt értelmében kinevelte utódot? Hát nézd, minnyáján az utódai vagyunk már szakmai értelemben, mert, mert mindenki a saját területén, és most megemlítem külön Havaságnes vezérigazgatót, hogy nem csak hogy.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 a gyanakodni, hogy, hogy bánt, kifúr, följelent, stb. Mert az Endi azt ezt nagyon utálta, tehát azt mondta, hogy itt bizalom van. Tehát az Endi soha nem dicsért, de onnantól kezdve, hogy nem dicsért és nem cseszhet le, az azt jelenti, hogy jól, jól csináltad a munkádat és azt felismerte. És az nagyon fontos volt neki, hogy senki nem kenegethet a másikra semmit, hanem ha hibázunk, akkor azt, azt megtárgyaljuk és vegyünk tovább.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 és az volt a legnehezebb időszak, mert, mert nem, tényleg nem volt szabad elemenni ezekben a viccákban túl mélyen, mert ez sok dolgunk volt, főleg akkor az elején, és ugyanakkor meg azt is, azt is az, az egy nagyon fontos dolog sugározott belőle, hogy annak ellenére, hogy ilyen iszonya nyomás volt például ebben az esetben, hogy egy ilyen teljesen, hogy mondjam, angyali könnyedséggel állt a dolgokhoz, és bennénk, vagy felénk is ez sugározta, és nagyon jó humorra volt, ami mondjuk számomra alap dolog egy, egy embernél, és hogy ezeket a dolgokat humorral és könnyedséggel tudta uh, kezelni, és ez abszolút ránk rakadt. Tehát én nagyon meglepődtem magamon, hogy én 45 évesen uh, ennyire fogékony tudok lenni egy, egy embernek a, a mienségére, mert az ember azt is hogy akkor már annyira megkeményedik, vagy, vagy kevésbé nyitott,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 Tehát ez, ez egy nagyon, egy nagyon, nagyon nagy pasi, ment hagyott itt minket. Köszönöm szépen. Sajnálom ja. az apropót. Én is. szóval. család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 CV rádióban. Bírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Rontotta idei és jövő évi növekedési előrejelzéseit a Bank of Italy, és az Olasz jegybank azt is elismert, hogy valószínűleg recesszióba sűjtett 2018 végére a gazdaság. A tavalyi év második felét az olasz kormány és az Európai Bizottság vitája határozta meg. Ez a jelek szerint a növekedésre is rányomta a bélyegét. Az Olasz jegybank idén 0,6%-os, 2020-ban pedig 0,9%-os növekedése számít miközben a korábbi prognózisuk még egy, illetve 1,1% volt, vagyis elsősorban az idei kilátások rontották le a friss negyedéves előrejelzésüket. Ez annak is köszönhető, hogy jó eséllyel recesszióból futhat neki a 2019-es évnek az olasz gazdaság. Több ezren tüntettek a hétvégén Donald Trump amerikai elnök ellen Washingtonban, a harmadik alkalommal megrendezett nők menetén az elnök két éve történt beiktatás alkalmából. A tiltakozó mozgalom szervezői hangsúlyozták, hogy a szombati tüntetés két évnyi ellenállást fémjelez Trump elnökségével szemben. New Yorkban és más amerikai nagyvárosokban párhuzamos tüntetések voltak a hivatalban lévő elnök politikája ellen. Sokan abortusz támogató és nemek közötti egyenlőséget követelő transzparenseket tartottak fel. Az új év első napjával egy új törvény lépett életbe New Yorkban, minden új vagy felújított épület férfi mosdójában is lesznek, pelenkázó asztalok, hogy az apák is ugyanúgy tisztába rakhassák gyermekeiket, mint az anyák, írja a Huffington Post. Így például éttermekben, mozikban, parkokban is lesznek. Ezt a döntést még tavaly áprilisban jelentette be New York állam kormányzója, mert szerinte minden szülőnek járnak az egyenlő jogok, hogy ugyanúgy gondoskodni tudjanak gyermekeikről. Ma a 2019. január 21-e hétfő van, a pontos idő 8 óra múlott 4 perccel ez a kegyfejjáncsi. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes egy olyan reggel, amikor már süt a nap. Hideg van, tél van. A mai műsorban az árbóckos jelentő matróz Endi Vajnáról jelent, életéről és haláláról. Divinyi Réka, Mihály György és Simó György Tollából egy rövidke megemlékezés részletével, amely ma nem volt idevaló, Bereski Csaba hangjával és felteltően Kovács András Bálint hangjával, ha felveszi. A Kovács András Bálinttal készülő interjú után a mai kísérleti műsor, amely nem feltétlen az utolsó véget ér. Elérhetőségem dörö.fi gmail.com.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 Divinyi Réka és Mihály György írását olvastam föl, egy röpke e-mailt valakitől, aki ma itt ez ügyben szóra érdemes, de ugyanakkor mégis valamit megjelenít abból, ami Magyarországról szól inkább, mint Endi Vajna haláláról. Az utolsó húsz percben Berecki Csabával beszélgettem, most pedig veled fogok, és miután itt az étlapon, a szó átvit, vagy a szószoros értelmében vett étlapon főjétel, leves, utóétel egy van, ez pedig Endi Vajna élete és halála, a mai műsora veled folytatott beszélgetéssel véget is ér. A Magyar Nemzeti Film Alap Endi Vajnás saját halottjának tekinti, így miután te is része vagy a Nemzeti Film Alapnak, így aztán a szó átvit értelmében, vagy a szószoros értelmében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 A élete is halála. Ez, ez van. Hát nem tudom, nem mit mit mondjak. Hát meg, meg vagyunk mindannyian és uh, nehéz kímeli ezt a ami, ami történt. Um, nem, nem számítottunk rá. Um, Sem senki nem számított rá. Hát mindenki tudta, hogy en meg vannak egészségügyi problémái, de nem ezen a szinten. Um, nehéz most uh, erről beszélni. Hogy ismerkedtök meg? Hogy a a Nemzeti Film Alap része? Uh, Én hivatalosan nem vagyok a Nemzeti Film Alap része, én a Döntőbizottság ügyes tagja vagyok. Uh, <coughs> úgy ismerkedtünk meg, hogy egyszer csak kaptam egy telefont. Uh,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 és akkor ez elment... 2011? Nem, ez 2010, uh -huh. 2010 őse, valamikor 2010 össze, szeptember, október, nem tudom. És akkor hozzájuk, beszélgettünk, és uh, utána meglepően, szóval nagyon vegyes élményem volt e ez az egész. Nagyon, Én, én hát persze én tudtam Andy Vajnáról, de hát nem találkoztam vele soha, és nem ismertem őt személyesen. És nagyon jó élmény volt ez a beszélgetés. Jó, rendben is. van. Az elő most azt mondtad, hogy jó, azt meg előző, azt mondtad, hogy vegyes Mennyiben volt vegyes? Mert egy olyan világba csöppentem, amit nem ismerek, tehát, hogy uh, becsöppentem abba a, a, az, az ő, ő világába, és ez nekem nagyon furcsa volt. Milyen volt az a világ, amiben te belecsöppentél, és amit korábban nem láttál, és nem tapasztaltál? Hogy milyen volt? Aha. Um, hát a, a, a legelső dolog, ami megfogta a figyelmemet, ami azóta most már kifejezetten jobban foglalkoznak, az, hogy az íróasztala egy, egy, egy, egy um, rulettasztal volt, és uh, <kül> hát erre nem számította, hogy bemegyek az irodába és egy rulettasztalt fog találni. De hát ő, ugye már akkor e, kaszinó tulajdonos volt, és, és e, szóval mondom, tehát ez az én világomnak furcsa volt. És a tárgyi környezeten és... kívül mennyiben volt vegyes tárgyi... ő maga? Ő maga nem volt, tehát ő maga kifejezetten rokon Tehát ő, ő maga nem, nem alatt, emlékeztetett a ruletaszt vagy csak részlet? Ez az, na igen, az, az tehát egyáltalán nem. Tehát az első dolog, ami, ami, ami nekem akkor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 aki az elmondottak alapján része voltál ennek, értettem, hogy közvetve. Mit gondolsz erről? Uh, arra gondolsz, amit a Simo Gyur is írt, hogy ezt teljesen a személyes? kötött. Igen, ugyanakkor a Berecki azt mondta, hogy ennél sokkal többet alkotott havaság személyében, ha kvázi nem is papíron, de megteremtette az utódját. Én azt gondolom, hogy ő benalkott... egy olyan szer...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 és ez, teljesen, ez egy teljesen érthető természetes emberi reakció. Ha valaki valaki sorozatban elutasítanak, akkor ő azt mondja, hogy itt, itt van egy rossz rendszer, mert hogy ő nem jusszímhez. Nem Mennyiben volt titka működésének a miniszterelnökkel való kapcsolata, amiről valószínűleg te nem fogsz hosszabb beszélni, de egy olyan védőernyőt tudod biztosítani, amely nélkül Magyarországon dolgokat megvalósítani nem könnyű, vagy ha tetszik, nehéz. Hát most mit mondom? Erről. Nem, én soha nem beszélgettem vele a miniszterelnök. De érzékelte ről. de az ernyőt? Hát ez evidens, ez tehát nem élhetett volna létre az egész, hogyha neki nincs, nincs ez a ha nincs ez az ernyő. Fontos, ez hogy az vajna, ernyő megmarad, de hát hogy ki? Vajna, enni vajna kormánybiztos. Ez önmagában mindent elmond, vagy hát kormánybiztos volt, mindent elmond erről a dolgok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 azt hiszem, hogy ezeknek volt, uh, volt hatásuk is a film alap uh, működésében és, a, és az ő döntéseiben. Tehát uh, én egy nagyon, nagyon jó... Uh, uh,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 Nem okozott különösebb nehézséget, megmondom szintén. Nem is érdekelt? Uh, Ismerve téged ez is egy létező verzió. Érdekel, de nem. Uh, én, én... A, a, a, a mi kapcsolata a filmek iránti uh, szenvedélyes érdeklődésre épült, és, uh, és ezen, ezen, ezen a szinten maradt, és uh,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 olyan minőségi szempont, ami ezektől független. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor ő nagyon jót tett a magyar filmszakmának. Nagyon jót tett. De ha jól értem, a... akkor személyesen neked is jót tett? Hát személyesen nekem annyiban tett jót, hogy részese hát... lehettem ennek a dolgnak is. egy. Hát e azt csinálhatod, amit szerettél. És azt csinálhatom, amit szerettem, és, és rengeteget tanultam. Tehát az még ezt is hozzá kell tennem, hogy, hogy uh, uh, én a.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 ne felejtsék, kerek egy hét múlva, 167 óra múlva, ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium klub volt lakájában, bakács a Filipovval önökkel és feltétően velem, miközben magamra is vonatkoztatom a mindennap kísérleti műsor, nap utolsó adást. A mai csar elkészítésében a civil rádió, a jóisten és Csorba Lászlón kívül sokan mások is segítségemre voltak, nem feltétlenül a sorrendben. Viszont halásra. Mi a Nyolc percem, elmúlott fél kilenc. <Szorítanás> Ott <I> <Szorítanás> Ez itt a Civil Rádió.